На обісті Костихи стояла велика дерев'яна хата. Треба було лише обмастити глиною, побілити та пошити стріху. Солома була своя, глини навезли, Шавкові коні. Погода служила, тож за кілька неділь Костиха сиділа з дочкою в добрій, теплій хаті. Дмитро не був задоволений з того, що і не показував по собі. Він міркував, що коли Шавко побудував йому хату, то не думав віддати йому своєї нової а він мав на неї велику охоту і рад би колись осісти на цілім Шевковім маєтку. Шевко не догадувався того, а Дмитро перед людьми, найбільше, звісно, перед Вуйком, показував велику радість і вдячність за таке добродійство. Розділ дев'ятий Відчуття Луція, що недовго поживе на цім світі, незадовго справдилося. Він почував себе щораз слабшим. Чим ближче до осені, тим більше мучило його Ядуха, А при тім боліли руки й ноги так, що старий стогнав по цілих ночах, не можучи спати. В хаті було йому душно, а на дворі холодно. Луць уже не міг робити таки ніякої роботи. Ганна за того воркотіла і нарікала перед чоловіком, але все ще боялася старого і не наважувалася лізти йому в очі. Андрій любив свого батька. Але коли наважився перед жінкою захищати його старість, Ганна закрикувала його так, що не знав, куди діватися. Він у таких випадках забував язика в роті, не смів договорювати початого слова, лише стискав плачима і відходив до своєї роботи. Старий занемагав щораз більше. Схуд, на лиці пожовк, руки стали трястися, а кашель, сухий, частенький і поривчастий, не давав йому кілька слів до ладу сказати, надійшла пізня осінь, ота найтяжча пророку для всіх ядушливих і взагалі хворих. Старий Луць не виходив з хати і ліг на постіль. Недужий дідусь, відчуваючи близький свій кінець і розлуку з Любою внукою, не хотів її тепер і на крок пустити від себе. Та не можна сказати, щоб її нудив чим-небудь, як воно буває з тяжко недужими старими. Він було велить Олюньці сісти при своїй постелі на стільчику, та заодно дивиться на неї, любується її гарним личком і гладить сухою, дрижачою рукою по голівці. Одної неділі, як Андрії пішли до церкви, а Олюнька лишилася сама, одна з дідусем, старий каже, «Слухай, моя Олюнько, Люба, маю тобі щось важного сказати. Я буду незадовго вмирати, мій кінець близький». Олюнька й сама журилася тим, що дідусь не здужає. Але таких страшних слів не сподівалася почути від нього. Розплакалася страшно і кинулася старому на груди, та стала його обнімати, цілувати. «Дідусеньку мій, соколику, не говоріть так, не говоріть! Я такого не можу слухати! Що ж я, сирота, буду без вас робити на світі?» І гарячі її сльози котилися горохом на лице старого. Він і собі заплакав. Пригорнув дитину до себе, що сили, і став заспокоювати її. Така воля, Боже, моя дитино, хто раз родився, мусить умерти. Та й мій вік уже потому, набідувався я досить, пережив не одно горе. От прийшлося і мою Мариню, а твою маму поховати. Та що порадиш? Нам здається, що воно так повинно бути, щоб діти ховали батьків. А в мене було навпаки. Я поховав дочку і зятя разом несподівано, одної днини. Ба, я їх навіть не бачив, як ховали. Померли від холери та забрали їх, як ту падлину, і вивезли. Розумієш, як то страшно, але втім, божа воля. Олюнька тулилася до груди діда і хлипала. «Скажіть мені, дідусю, яка була моя мама і де її поховали?» «Була така, як ти, моя дитино, ти цілком у неї вдалася. Та дай Боже, щоб ти була така добра, як вона». А де її поховали, я справді не знаю. От на холернім цвинтарі, що під каналом, знаєш? Тоді ховали по декілька разів до одної ями, а вкинули в яму, наляли вапна та присипали землею. Ти бачила, яке то мале місце, той холерний цвинтар. А що там людей лежить? Я ще тямлю, як тільки той цвинтар закладали. Страшний тоді був час. То було ще за першої холери. «Потому була ще друга і третя, та, що від неї твої тато і мама померли. Отак і місця не знаю, де вони лежать. Як будеш там туди йти, то помолися за їх душу під Христом, Бог прийме. Але не пора тепер про те говорити».